Pista 2 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 13 Chirotonisit preot, după patru ani, devine episcop de Hipona, în paranteză, în nordul Africii, închid paranteza, instituind pentru prima oară în Occident un stil de viață monahal și continuând să scrie lucrări cu caracter prevalent filozofic, în paranteză, de vera religione și de magistro, închid paranteza, asupra problemei liberului arbitru și a predestinării, în paranteză, de libero arbitrio, de gratia et libero arbitrio. De predestinatione sanctorum, închid paranteza, o amplă autobiografie filozofică, în paranteza, confesiones, închid paranteza, în care exaltă puterea grației divine. În fine, marea sa operă de civitate dei, de o viziune creștină a filozofiei istoriei. Întreaga filozofie a lui Augustin, nearticulată într-un sistem, ci exprimându-se sub forma de continui digresiuni, este în primul rând o încercare de conciliere a platonismului cu doctrina creștină și de subordonarea filozofiei față de credință, pe care va căuta să o justifice și să o consolideze. Scopul filozofiei este, după Augustin, atingerea înțelepciunii și procurarea stării sinonime cu înțelepciunea de beatitudine. Pentru aceasta, în paranteză, înțelepciunea ducându pe om la cunoașterea lui Dumnezeu, închid paranteza, Augustin indică două căi, conduita morală a omului și ordinea studiilor necesare contemplării divinității. Căutarea înțelepciunii prezintă deci două aspecte, unul moral, altul intelectual, studium sapientie la care se adaugă și un aspect religios. Rugăciunea concepută, influența platonică, este evidentă ca o înălțare a sufletului spre divinitate, implorându-i grația, în paranteză, nu o favoare obișnuită practică materială, închid paranteza, și sapientia. Însușirea înțelepciunii este esențialmente fructul unei activități de ordin rațional. Prima datorie a inteligenței omului este cucerirea adevărului rațional, elaborarea unei filozofii. Nu tuturor, ci numai unui mic număr de ghilimele aleși închid ghilimele le este dată această șansă, căci aceasta presupune gust pentru studiu, timp pentru a-i te dedica o anumită libertate a spiritului, condițiile necesare de lucru și, evident, capacitățile intelectuale, în paranteză conform h.i.marrow, se scrie m-a-r-r-o-u, închid paranteza. Înțelepciunea este calea de a descoperi în noi prezența divinității, prezență care intervine activă în conștiința noastră, iluminându-ne și angajându-ne întreaga ființă, înțelegerea, voința și iubirea. Omul este înzestrat cu rațiune, care însă nu poate ajunge la adevăr fără ajutorul iluminării divine. Problema răului, metafizic și în special moral, este una din problemele centrale ale gândirii lui Augustin. Dacă Dumnezeu este atotputernic puternic și însuși binele suprem, atunci de ce îngăduie să existe răul? Și care este originea răului moral? Păcatul originar, desigur, ale cărui urmări au trecut asupra întregii omeniri, da mațiune din care omul nu se poate salva singur, decât ajutată de grația divină, care însă este rezervată numai unor ghilimele predestinați închid ghilimele. Și totuși omul este înzestrat cu liber arbitru, atunci care este raportul între voința omului și predestinare. Problema va reveni în cadrul dezbaterilor teologico-filozofice ale reformei. Augustin încearcă să o rezolve în paranteză insuficient, însă închid paranteza, afirmând că însăși căderea omului în ghilimele păcatul original, închid ghilimele, s-a datorat unui moment de absență a liberului arbitru, care s-a lăsat atras de viciul orgolului. Nici predestinarea nu anulează voința liberă a omului, nici viceversa. Prin urmare, Augustin disociază între ghilimele o voință, închid ghilimele, și ghilimele voința de bine a omului, închid ghilimele, în paranteză ambele acte posibile ale liberului arbitru, închid paranteza ale omului, aceasta din urmă constituind supremul bine și singurul drum care îl poate duce pe om la mântuire și beatitudine. În orice caz, aducerea în discuție de către Augustin a acestei probleme a reprezentat ghilimele fără îndoială un pas de o importanță enormă a filozofiei morale, recunoscând că păcatul și victoria asupra lui privesc interioritatea cea mai profundă a conștiinței umane. Din aceasta a rezultat un nou concept despre persoană destinat să câștige o poziție din ce în ce mai centrală în întreaga gândire creștină. Închid ghilimele în paranteză r. Tisato, Închid paranteza. Pe lângă alte probleme dezbătute de Augustin cu o acuitate puțin obișnuită, problema timpului sau cea a ghilimele infinitului actual, închid ghilimele vezi, note 1, concepția sa despre istorie și raporturile dintre om și societate, în paranteză și care a fost acceptată de-a lungul întregului ev-mediu, închid paranteza, este expusă în decivitate dei. Citesc note 1. Pentru prima, v-mic, punct, Octavian Nistor, în paranteză, în opere citate, volumul 1 roman, din bibliografie, închid paranteza. În problema ghilimele infinitului actual, închid ghilimele, Augustin a avut, după opinia cercetătorilor moderni, o intuiție de o valoare excepțională, combătând teoria aristotelică ce afirma că există doar... Ghilimele infinitul potențial, închid ghilimele, în paranteză, deci doar ca posibilitate de a continua o operațiune la indefinit, închid paranteza, Augustin afirmă că există grupuri formate din infinite elemente și că, prin urmare, noțiunea de ghilimele totalitatea numerelor întregi, închid ghilimele, este posibilă. În consecință, din punct de vedere logic, nu este contradictorie. E adevărat că argumentarea sa, în paranteză, potrivit că reamintea divină nu se poate opri la un număr finit, închid paranteza, este mai degrabă o argumentare teologică decât științifică, dar la o asemenea argumentare vor recurge și Nicolaus Cusanus, cu nouă secole mai târziu. Gilmele, va trebui să ajungem până în a doua jumătate a secolului 19 pentru a găsi o definiție științifică riguroasă, închid ghilimele, în paranteză, pentru conceptul de ghilimele infinit actual, închid ghilimele, numit punct, numit punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza, paranteză, rămare punct, tisato, închid paranteza. Încheiat notă 1 Pornind de la ideea că oamenii sunt legați între ei de iubirea pentru Dumnezeu, pe care l-au descoperit în conștiința lor, Augustin concepe o societate ideală creștină, fondată pe acest sentiment, legea sa fundamentală. Pe lângă societatea aceasta, ghilimele, cetatea lui Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză o justificare a primatului autorității bisericești asupra celei laice, închid paranteza, este comunitatea celor dominați de sentimente profunde, de altruism, în timp ce societatea sau ghilimele cetatea terestră, închid ghilimele, este colectivitatea păgână și egoistă. Realizarea sa perfectă este statul roman, deși a luat naștere prin și, după ghilimele, căderea în păcat, închid ghilimele, statul nu este un rău absolut. Rolul său este să garanteze ordinea și bunăstarea materială a membrilor săi, bunăstare care are un sens pozitiv, devenind un rău numai când este privită ca un scop ultim. Cele două ghilimele cetăți, închid ghilimele, divină și terestră, coexistă, ele se vor constitui în mod distinct, iar membrilor vor fi separați definitiv unii de alții numai în ziua ghilimele judecății de apoi, închid ghilimele. Așadar, pentru Augustin, istoria este o gigantică dispută între cei virtuoși și cei răi, între drepți și nedrepți. Istoria este o operă a activității umane și, totodată, a intervenției divine în viața oamenilor. Timp de mai bine de opt secole, gândirea teologico-filozofică a lui Augustin a dominat filozofia creștină occidentală. Primul mare gânditor școlastic va fi, șase secole mai târziu, impregnat și el de spiritul augustinian, Anselm de Canterbury. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Influența gândirii lui Augustin va continua până în zilele noastre. Ghilimele. În perioada umanismului renașterii, întoarcerea la clasicii greci, în special la Platon, se face prin studierea operei lui Augustin, în paranteză, de către Petrarca Ficino Cusanus, închid paranteza. Augustinismul a fost apoi preluată de protestantism, în paranteză, Luther, Kelvin și alții, închid paranteza, parțial de unii filozofi din secolul 17-18 în paranteză, Descartes, Buset se scrie B-O-S-S-U-E-T, se scrie M-A-L-E-B-R-A-N-K-H-E, Vico, închid paranteza, și 19, în paranteză, Rosmini, închid paranteza. În epoca contemporană, motive augustiniene protestante întâlnim la punct Barth, se scrie B A și L. Chestov, iar motive augustiniene catolice la G. Marcel, L. Lavel, se scrie L A V E L, -L -E, M. F. ciaca se scrie S -C I A k A, în gilimele. În paranteză, Italo Sordi. Dicționarul de di filozofia V mic de mic punct, bibliografia, închid paranteză, încheiat, notă 1. Figură, pagina 13, reprezintă o poză. Sfântul Augustin în extaz. Frescă de b mare punct, goțoli, se scrie g-o-z-z-o-l-i. Biserica s mare punct, Agostino, san gimignano, închiat figură. Figură, pagina 15, reprezintă o poză. Capodopera lui Giovanni Pisano. Amvonul domnului din Pisa, realizat între 1302-1310. Încheiat figură. Filozofia Occidentală în secolele 6-8 În primele timpuri ale Evului Mediu, problema cea mai importantă ce se punea în cultura Occidentului nu era aceea de a crea noi concepții filozofice și științifice, ci de a salva de la dispariție și dispersiune tot ce se mai putea salva din patrimoniul antichității. Acesta a fost obiectivul fundamental pe care l-a urmărit Bertius, Casiodor, Isidor din Sevilla și venerabilul Beda și ceea ce constituie principalul lor merit în istoria culturii. Betius, născut în 480 într-o ilustră familie patriciană romană, consul-consilier respectat al regelui Ostrogot Teoderic, apoi acuzat de participare la o conspirație împotriva statului și executat în 524, fusese educat la Roma și la Atena, unde studiase aritmetica și geometria, astronomia și muzica și unde aprofundase filozofia lui Platon, Aristotel, a neoplatonicienilor și a stoicilor. Opera sa filozofică cuprinde în primul rând traduceri. Isagoga lui Porfirios, una din operele cele mai mult studiate în evul mediu și care a stat la originea faimoasei ghilimele dispute a universaliilor, închid ghilimele. Categoriile și ultimele trei părți din organon a lui Aristotel. Intenția lui Boethius era să traducă în latină întreaga operă a lui Platon și Aristotel, însoțind o cu comentarii pentru a arăta că între acești filozofi nu există un dezacord de esență. Pe lângă comentarii, în paranteză la Porfirios, Aristotel și la topicele lui Cicero, închid paranteza, lucrările sale personale, vezi notă 1, de logică au fost deosebit de apreciate în tot evul mediu. Citească notă 1. Lucrări de logică. De silogismo categorico, de silogismo ipotetico, de divisione, de definitione, de diferentis topicis, apoi de instituțione muzica în cinci cărți, de instituțiune aritmetica în paranteză, o reelaborare a respective opere a lui Nicomacios, se scrie în ei cu o ACHOS din Gerasa, închid paranteza, și o operă de astronomie care s-a pierdut în paranteză, probabil o traducere a lui Ptolemeu, închid paranteza. Casiodor afirmă că Biotius ar fi tradus și elementele lui Euclid. Încheiat notă 1. În toate aceste comentarii și tratate, contribuția originală este redusă, vezi notă 1, dar timp de șase secole operele lui Biotius au rămas în toate școlile Occidentului, sursa fundamentală, în paranteze și adeseori unica, închid paranteza, pentru cunoașterea filozofiei și logicii grecești, iar autorul lor era considerat egal și chiar superior uneori lui Aristotel. Citesc note 1. În domeniul logicii, pentru o mai ușoară memorizare a raporturilor, în paranteză, de contrarietate, subalternare, contradicție și subcontrarietate, închid paranteza, dintre judecățile de predicație, în paranteză, iar în evul mediu și pentru judecățile modale, închid paranteza. Bötius a alcătuit o schemă mnemotehnică cunoscută în logică sub denumirea de ghilimele pătratul lui Bötius, închid ghilimele, în paranteză, vomic de mic punct, dicționar de filozofie, închid paranteza, încheiat notă 1. Pentru posteritate, Biotius rămâne în istoria filozofiei ca autor al mângâierilor filozofiei, în paranteză de Consolatione filozofie) închid paranteza. Celebra operă scrisă de el în închisoare, în așteptarea tragicului sfârșit. De obicei, genul ghilimele consolărilor, închid ghilimele, mult cultivat și în antichitate, se adresa rudelor unui decedat, spre a le ușura durerea pierderii celui dispărut. Opera lui Biotius, însă, are un scop fundamental diferit de a demonstra că adevărata fericire nu este determinată sau influențată esențialmente de nefericirile vieții. Redactată într-o formă alegorică în proză alternând cu versuri, opera este scrisă ca un dialog între autor și filozofia personificată, care îl vizitează în închisoare. Răspunzând lamentațiilor lui Bertius de nenorocirile care l-au ajuns, filozofia îi răspunde că aceasta i se datorează lui însuși, pentru că prea mult a crezut în soartă, în noroc care este schimbător și înșelător, și prea multă valoare a atribuit unor lucruri iluzorii ca plăcerile, puterea și gloria. Dar ghilimele soarta închid ghilimele nu există decât providență. Providența, în parte cu dreptate, pedepsirea viciului sau răsplata virtuții, celor ce într-adevăr le merită. Răul însuși pe care oamenii îl suferă îi pune doar la încercare, are prin urmare o funcție providențială, ajutându-i să se îndrepte. Providența divină, ghilimele, prevede, închid ghilimele, în viitor, urmarea faptelor săvârșite de om, dar fără să le hotărască ea însăși, fără să le determine cu necesitate, căci cunoașterea nu condiționează în mod absolut lucrul cunoscut. Ori cunoașterea lui Dumnezeu care prevede toate acțiunile oamenilor, speranța și încrederea de pe care omul i-o datorează fugind de vicii și alegând totdeauna virtutea, îl va salva asigurându-i adevărata fericire. Ghilimele. În cursul celor două secole precedente și a celor zece secole care au urmat, este cu neputință să găsești un alt european cult care să fi fost atât de lipsit de superstiții și de fanatism. Închid ghilimele în paranteză bumare.rusel. Se scrie r -u -s, s e l, -l. Închid paranteza. Această operă a scritorului, considerat de-a lungul evului mediu, ca fiind expresia supremă a cugetării latine, aduce numeroase ecouri din filozofia neoplatonică și din doctrina stoicilor, în paranteză, în special al lui Seneca, închid paranteza. În schimb, cu toate că nu prezintă niciodată vreo discordanță evidentă cu creștinismul, nu face totuși nicio mențiune directă la doctrina creștină. În loc să vorbească de Dumnezeu sau de Hristos, Biotius vorbește de ghilimele bine, închid ghilimele, de ghilimele calea ca ce dreaptă. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citească notă 1. Format la școala neoplatonicienilor din Atena, Betius a găsit acolo ghilimele o directivă morală, pe care nu pare să o fi găsit și nici măcar să o fi căutat în creștinism. Închid ghilimele în paranteză. E mare punct, Breier. Se scrie bârâie cu accent ascuțit h i r -U. Închid paranteza, încheiat notă 1. Prin aceasta, Bötius arată că recursul la doctrina creștină nu este absolut indispensabil nici chiar creștinismului, că providența nu exclude libertatea, căci atunci rațiunea care îl ajută pe om să aleagă în mod liber între bine și rău ar fi deprisos și că rațiunea naturală este suficientă pentru a explica, justifica și impulsiona atitudinea bărbătească de resemnare în fața nenorocirii, iar aceasta doar încrezându-te în providență, care numai rare ori se confundă cu Dumnezeu. În schimb, o asemenea atitudine se apropie într-o câtva de panteism. În orice caz, gândirea lui Boethius caută să apropie să unească să îmbine rațiunea cu credința, un prim pas spre atitudinea viitoarei școlastici. Îngâierile filozofiei a fost imitată, vezi nota 2, și a inspirat, cel puțin până în secolul al XIV-lea, gândirea și literatura Occidentului creștin. Citesc nota 2. O versiune celebră este cea în limba engleză datorată regelui anglosaxon Alfred cel Mare, în paranteză m.m.901, închid paranteza, căruia textul lui i-a servit doar ca un pretext pentru a-și expune propriile cugetări. În paranteză, versiunea lui Alfred este mult mai în acord cu doctrina creștină decât textul lui Beotius, impregnat de neoplatonism, închid paranteza, păstrând în opera sa doar titlul modelului urmat, The Consolation of Philosophy. Încheiat notă 2. Numeroase elemente ale acestei opere vor fi preluate și absorbite de marile sinteze filozofice ale secolelor al XII-lea și al XIII-lea. Vezi note 1. Citesc note 1. Din mângâierile filozofiei este inspirată vibranta confesiune spirituală de Secreto Conflictu a lui Petrarca sau Ameto, opera alegorică a lui Boccaccio. Dante, pentru care Beotius a avut un rol important în evoluția sa spirituală, îl citează în numeroase rânduri în convivio, de monarhia și epistole, iar în divina comedie îl plasează pe Beotius în rândurile fericiților din paradis, ca ghilimele a opta stea din șirul de lumine. Închid ghilimele în paranteză. P. mare amic râmic, punct 10 roman 121 127. Închid paranteza încheiat notă 1. Pentru istoria culturii, semnificația și importanța primordială a lui Bötius este de a fi menținut contactul dintre gândirea păgână a anticilor și gândirea creștină și de a fi transmis pentru multe secole singurul mesaj grație căruia filozofia s-a menținut vie în Occident. Într-o prezentare oricât de succintă a filozofiei medievale, deci a unei epoci în care cunoașterea științifică nu era clar detașată de cea filozofică, nu pot lipsi numele lui Casiodor, Isidor din Sevilla și al venerabilului Beda. Casiodor a fost alături de Biotius în efortul acestuia de a face cunoscută gândirea antică, susținând în acest fel preocuparea culturală principală a marilor mănăstiri de a proceda la compilația unor noțiuni utile și necesare instrucției călugărilor. Acestui scop răspunde lucrările numeroase ale lui Cassiodor, folosite secole de-a rândul în învățământ, compilații de gramatică, în paranteză după Donatus, închid paranteza, de retorică, în paranteză, modelul fiind Cicero, închid paranteza, de dialectică, în paranteză, urmând Isagoga lui Porfirios și categoriile lui Aristotel, închid paranteza, de aritmetică, de astronomie, de muzică și altele. Ca filozof, în scrierea sa despre suflet, lucrare cu caracter pedagogic, practic, mai mult decât teoretic, întrucât își propune să îndrume sufletul spre cunoașterea lui Dumnezeu. Ca Siodor ține să sublinieze la fiecare pas distinția dintre autoritatea teologilor și opiniile filozofilor, ghilimele care urmează mai mult eroarea umană decât legea creatorului. Închid ghilimele. Cu această precizare preliminară, trecând apoi la subiecte specifice legate de tema abordată, el enumeră opiniile filozofilor, fără a le discuta sau combate, lăsând astfel cititorului libertatea de a opta pentru una sau pentru alta. Ghilimele, Cassiodor este ostil din instinct atât platonismului cât și materialismului. El neagă că sufletul ar fi virtutea trupului sau că principiul vieții ar fi căldura, dar, pe de altă parte, neagă și că sufletul ar fi, ghilimele, o parte din Dumnezeu sau din îngeri. Închid ghilimele și că știința ar fi fruct al amintirii. Aceasta înseamnă însă că în spiritualismul său creștin, el n-ar accepta motive platonice preluate fără îndoială de la Augustin. Închid în paranteză emare. Breie. Închid Mai puțin interes prezintă pentru gândirea propriu-zisă filozofică Isidor din Sevilia, în paranteză, circa 570-636, închid paranteza, și venerabilul Beda primul ale cărui lucrări, în paranteză, de numeris de natura rerum, de viris illustribus și, îndeoseb, ampla compilație enciclopedică originum seu etimologiarum, libri 20 roman, pe care am comentat-o la locul respectiv. Închid paranteza, erau destinate școlilor abațiale și episcopale. În paranteză mai târziu, închid paranteza, o stile culturii antice. Acesta interzic în mod expres călugărilor lectura scriitorilor păgâni, totuși o mare parte din opera și gândirea acestora este comunicată de Isidor prin compilațiile sale, dar numai ceea ce nu venea în contradicție cu învățătura creștină. Astfel, în teoria statului și a dreptului, el dezvoltă considerații asupra originii divine, a puterii asupra obligației statului de a proteja biserica, a obligației tuturor, în paranteză inclusiv a regelui, închid paranteza, de a se supune autorității justiției asupra inviolabilității caracterului ereditar al regalității și așa mai departe. În reprezentarea universului, Isidor expune trei concepții diverse prin simpla juxtapunere, în paranteză cea a lui Seneca, cea neoplatonică și cea a revelației creștine, închid paranteza concepții care nu se contrazic flagrant între ele. Filosofia, pentru care cele șapte ghilimele arte liberale, închid ghilimele, nu sunt ca pentru neoplatonicieni doar un instrument sau un preludiu, ci parte constitutivă este împărțită de Isidor în fizică, în paranteză, filozofia naturii, închit paranteza, etică și logică, ultima fiind subdivizată în dialectică și retorică. Într-o altă viziune bipartită, filozofia se împartă în teoretică, în paranteză, fizica, secțiunea doctrinară și cea teologică, închid paranteza și practică. Secțiunea doctrinară, cuprinzând de disciplinele quadrivimului, în paranteză, aritmetica, geometria, astronomia și muzica, închid paranteza. În fine, în materie de dialectică, Isidor urmează schema lui Biotius, precum și autorii ale căror opere fusese retraduse și comentate de acesta, în paranteză Porfirios Aristotel Cicero, închid paranteza, astfel în ansamblul operei lui Isidor apare evident modul în care curiozitatea științifică, în paranteză și într-o măsură mai redusă, filozofică propriu-zisă, închid paranteza, este acceptată și integrată vieții religioase, cu grija permanentă însă de a nu o contrazice. Acelorași cerințe pedagogice, cărora trebuia să le facă față Isidor, răspundeau și operele venerabilului Beda. Vezi notă 1, cât deosebirea că în Anglia, de-a dreptul invadată de călugări irlandezi, ortodoxia doctrinei creștine apusene întâmpina rezistența pelagianismului. Citesc notă 1. Călugărul Benedictin Veda, în paranteze 673-735, închid paranteza, adresese la școala mănăstirii sale din Ierro, discipul din toate Occidentului creștin. Operele sale, scrise în latină și rămase drept primul monument al literaturii teologice speculative din Anglia, constituie o enciclopedie a cunoștințelor timpului. Încheiat, notă 1. Pentru Beda, dificultatea de a populariza în compilația sa enciclopedică de natura rerum, cunoștințele științifice, în paranteză aproape copiate de Beda din Plinius, Galenos și Sidor, închid paranteza, de adminteri fără referiri la una din dogmele credinței, era spărită și de faptul că mult prea puțin preoți sau călugări din Anglia cunoșteau limba latină. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În cadrul începuturilor gândirii filozofice occidentale în secolul VI, să se mai amintim după Isidor o altă personalitate din Spania, Martin din Braga, în paranteză mâmic, punct, 580 închid paranteza, care în scrierile sale de filozofie morală, de vira, de paupertate, formula honeste vite, etc., se inspire larg din Seneca. Încheiat notă 2 Figură pagina 17 Reprezintă o poză Bătius și filozofia, Miniatura dintr-un manuscris, în paranteză, din secolul XIII, închid paranteza, al operelor sale, Biblioteca Națională Viena, încheiat figură. Figură, pagina 19, reprezintă o poză, un viciu personificat, în paranteză, mânia, închid paranteza, și o virtute, în paranteză, caritatea, închid paranteza, reprezentate în vitraliile catedralei din Lyon, secolul XIII. Încheiat figură. Figură, pagina 21. Reprezintă o poză. Ghilimele, fecioarele, închid ghilimele, statui de stuc în mărime naturală din ghilimele Tempieto Longobardo, închid ghilimele secolul VIII. Cividale. Ca material, stucul va continua să fie folosit și în perioadele carolingiană și otoniană, în basoreliefuri. Încheiat figură. Gândirea filozofică. În secolele IX și X, Scotus Erugena Odată cu perioada de intensă acțiune culturală inițiată și sprijinită de Carol cel Mare, centrul de greutate al vieții intelectuale occidentale se deplasează din Anglia în Galia, datorită în principal lui Alcuin, în paranteză 735-804, reputatul magistru al școlii episcopale din York, chemat de împărat pentru a organiza școlile Imperiului.